بسم الله الرحمن الرحيم الانشاء داش پغم بابده انشاء مطلب مخکر روان دین کان طلب استدعاء مطلبن خو دي زردي مخده انشاء معنی بيانيد ودري لو دي واي جي انشاء ځان په هكا کله کله دي اطلاق کولی شي په لفظ کلام كلام باندې لفظ مطلب دا چې نسبته خارجي سره مطابقت او ادمه مطابقت نشکست کوله تاسو له یو نسبته کلامی دی یو نسبته خارجي دی چې کله نسبته کلامی دی نسبته خارجي سره مطابقت او ادمه مطابقت مقصودو نوی لدی نو طبيعي لیکي کیسه ده د ته او باندې ادم ده دا. ابروځن تراله کړو لف کلام چېغه سره خارج ته بالکل کست نکړ شي نو هغه غلا مې چې دم سره کیږي انشاء دی کیږي لکه موږ دا انشاء دا, دا خبر دی دا انشاء دا, دا خبر دی نو مراد دا ک جملې کرے خارج مرج موږ نه یاد نو یو معنا انشاء شو پته شته کست کس ته ماوي چې نه کست نو هغه وغه دی چې کلام د فارم یو مسداق په خارج کی وی صحیح شګه ده یا مطابق مصداقی یا غیر مطابق مصداقی خارجی مصداق ورلا دل تدہ مطلب دے چی مقصود نہیں مصداقی مصداقی مصداقی مقصود نہیں الانشاء الانشاء انشاء جدا قدر تقوک اللہ کلا دے اطلاق کو لشیعا لنفس الکرام اللذی فلبس اکرام بانے لیسا نسبتی خارجن چینی مقصود دے کلام نسبت خارجی مطابق هو چې مطابق دې سرا ولا دي مطابق او یا مطابق نه دي سرا وقته قال علماء هو چې المتکلم یو انشاء به معنا انشاءی کلام کرنا انشاءی خبره الانشاء به معنا مصدر وجود میں لالا دکه خبر دغه څنګه چې اخبار به معنا خبری کلام ذکر کرنا وقت یو کول او کولا ویل کی علامه هوا مالا ما هوا باغشه با نفل متکلم شايف فعل سره الی مثل لهدا کلام یعنی الکا کول او ذکر قل ومثل دو کلامین شئی کلامین شئی ذکر قل کمال له اخبار كذلك څنګه چې اخبار دارنګ استعمالو له شی کلام خبر ذکر قل اس دل <سؤال> تک کو معنا مراد ہے انشاء اللہ دی وایج رسانی مراد ہے کلام انشائی ذکر قول دا مراد ہے ول اظهر ظاهرا خبر ذات داد ان المراد ها ہنچ مراد او مقصود دل تک ہے په لفظ انشاء سره هو ثانی اغه ثانی دین شئی کلام ذکر قول دلیل سری و دلیل تیاو تشبکرین تقسیم الى طلب و غیر طلب زکد دی تقسیم کول شی طلب او غیر طلب او بیا تقسیم دے تلک کولی شي تمنی او استفهام و غیره تا و غیر حماتا والمراد بها معانی المصدريه للكلام المشتمل عليها او دا ظاهر خبره چکم تقسیم دے کولی شي طلب غیر طلب تو چکم کی طلب د یا تمنی او استفهام زر استفهام زر معنا مصدره مراد دا طلب الفهم دا پوئ طلب کول خبره ز دره لگا نو د کروی چې کوم اقسام ذکر کیږي تمندا استفهام وغیرہ نو اغه سره معنی مصدری مراد اغه دا غل معنی مصدری مراد نه چې کلهش په اقسام کې معنی مصدری مراد د له په مکسیم کې معنی مصدری مراد په معنی د معنا مصدری سره انشاء او د چې کوم اقسام نیم په معنی مصدری سره اقسام و اقسامه بمعنى مصدر مراد لهذا بمعنى ماكسم بمعنى ذي مراد تريد قريب التقسيم الى طلب وغلب طلب وتكثير الطلب بيع اج تقسيم الطلب تمني استفهام وغيره وما والمراد بها مراد براستفهام وغيره سر معانيه المصدريه تو معني مصدريه ان للكلام المشتمل عليها نوع كلامي مشتمل وي قد يبان لي معني مصدريه مراد لذلك كرين شتا وي بكري واللفظ الموضوع له كذا وكذا لظهور ان اللذله مثلا واستعمل للتمني لا لقولنا لا ذا زاد قائما و بسيطه الفاظ ماتن روان دي واللفظ الموضوع نفاء اللفظ الموضوع سراد استدلالي بكري نقول واللفظ الموضوع نو کدا راست تر رواني مته وددا سه لغي لکچدا متنوي روسو تقریبا تقریبا د لپسپدي مبهسغي بي ناراضي ول لفظ الموضوع ان كانت طلبت ځکه دا د ا ټاپک سره لغي ول انشاء ان كانت طلبه فل انشاء ان كانت الموضوع ان كانت طلبه دک سره لغي مرحال یا دلتا الپاس دی یا بنزا کیا الپاس دی خو دیوی چه انتا که لول کذا و او لبز و زشیر دی دی انشاء را پارا دی انشاء را پارا مل تربت پی نا خشتی قد دی الپاسو نا خشتا خاک صحیح بس کلیشی دقا الپاس مرازوی نو انت کلمات چې وی لفظ لهو کزا و کزا پهښتو نو دا مطلب نوی انت ک مقصد داوی چې د دا مننی د معنی لپاره د تمنا کول د معنی لپاره لته استعمالي متمنه کول سره معنی مصدری معنی انشائی راغی قبل نا کول نو انت ک ماتن چې وی لو لفظ لتمنی مثلا مقصود به دا داوی دا لفظ شیکم تمنا کول دداغه لپاره دا, دا لفظ استعمال دی دا مطلب نه دی چې لفظ وزا شوره بل لفظ لهو لیدا لفظ وزا شوره لهو صحیح شته تمنا لپاره لهیدا دا مقصد نه دی ول لفظ المذو لهو لفظ د کول د لپاره اغله ته دی ذکرت کې ول لفظ المذو لهو کې مطلب اومدا دی چې لفظ مذو د تمنا کول د لپاره دی نو دک مطلب مراده ادا مطلب مرانه چې کوم لفظ وز شوه داګه د پره او دال <سؤال> لته دا ماره مقصود نه را په دک تل تک دا ماره مقصد نه پته ولګی چې انشاء به معنا مصدر دی ابي كرين دي کو ان يو لفظ المذول هو كذا و كذا لظهور د وجه د ظهور د خبرنه ان لفظ ليت بسلا وصلنا لمال 80 استمالي د معنا د تمني ته بندا قول لالا كباله زيدن قائمن تا د دې پرمستی مالې بلکې دغه استعمالي د سره په اړه د تملق کول لپاره نه ففل د دې کلام ته مې نوی نو angle لپاره لټه استعمالي بلکې دغه تملق کول لپاره لټه استعمالي صحیح شګه نه او له تلفظ د کا ایمن طلب نه نه لیکي بلکې لټه د تملق کول لپاره استعمالي او د دې کلام تمنی مې ليس بالي ديته جمله يدي کې لته پکې راغله صحیح څنګه لته والے جمله دي نه ولي کې الفاظ چې دي اغه ذك خبري لپاره دي چې لفظ موضوعات اتمنى كل لپاره لازم كلمه دت ژده قائم فنه ففهم ظرف هوګه فنه نه ففهم ظرف هوګه فل انشاء الا لم يكن طلبن كافال المقاربه وافعال الوت ها وزن العقود کهسم وروپ بهخفی ظالې بیا انشا پپلو کې په بله قسمت د حوقور دي او حالمت حظم مقاالبهدي کې بیا له اختلاف دی په دی کې اختلاف ششته چې کوم کې د طلب مال شته کې اختلاف ششته چې دا انشا دي اوې انشا نه دي په پارې ځ للاپال دی او تفسیو د ضرورت نشته خبره هم ځان او نو دلته کې مان دغیله بحث کوي صحیح ش نه چې کوم کې د طلب معناده مطلوب واړي ندا اگې ندل تکي به هڅې نور نه نکي فالانشاء ان شيء کلم تجري الا یکن طلبا فالانشاء ان شيء کلم تجري الا یکن طلبا کدی کدی الطلب معنانی طلب من لک فعل مقاربه شو او فعل مت حزم شو او سیا به وکوت شو عا کچ په کې بیت اشترید او نکحت وغيرها ولک سم الفز قسم شو رب شو او لغو ذلک فلا يبحثوا عنها د له چې کوی په دل تک لکل المه س بها دل المطالکه ځکه ډر کم م باث مبانې سره مطالک دي و لک سرح لاس اخبار هم مکلت انشاه او اصل کې ټولو توړو اخبار د انشاء ته دوجهه نقلل شويج چې الته متسیب کږي پهک او کزف سره نه د د دووجه نقل شوي پسه دهنا خوا لپ چکوره خبر ده. دی او موي توې دي انشاال لکه دواتته وه دوه لبزن خبرې کله لا كفر الله لا تلته بخنه اوکی ندا د حکم حو، ما نشم سیه د مازی د کړی دا صحیح شو؟ نو هغه کدا خبره دا نه بحث نکړي نو دی وای چې فل انشاء الا ان لم يكن طلبا ان كان الموضوع ان كان شاید چې دا سر لګی دی آیا هغه متن سره ډایرک الانشاء ان دا د کی بیا دا چې ګمته دې د دین مخه درجه کې وړاندې کیږي تلخیص کې تلخیص نو طرحي عینیت پته ولګي ها اصلي عبارت فقل انشأ امکان الطلب انشأ طلبي استدامه وقت الطلب نو دا بیا وړي مطلوب غیر حاصل وقت الطلب چې په انشأ کې طلبي نو مطلوب بغیر حاصل وقت الطلب په حاصله نه لګیته او بغوال نو به تاسو تاسره بار نه نو تب از کوم طالب اګه یو کس ته تر اشه نو واستہ خاطر غلین نه کاغذ ستہ خاطر غلی به حاصل شي او بیا ستہ خاطر څنګه زه تاسو ته خواږی لرګنن نو چې کوم انشاء انشاء طلبیدو دا مطلوبه ر حاصل وقت طلبوالی ووقت طلب کی حاصلو اگر چې تاسو پرون ورغلی اګه ته بار نشتا تا سره اندکه را شیله اعتبار وستیتو کی چې ته تل تل زما خواته راشه د دغه ټایم کې بدې استاخوا کی نه ورنه کستا خوا کی وي ته بیا راشنده تحصیل ده حاصل حاصل یا ايوالذین امنو امنو بیا خدای زما نه کی تر از راځی کنه امن او لسانن تل تور سره وی کلبا دل تسره امنو بالتوراۃ دلته د وی بالقران امنو د موسی محمد صلی الله علیه وی سچې تفصيلا هل تسر يوتك لگی دل سر بلته لگی یا انت کہ امنو ان دل تر تو یدا یمو علی یا دومو علی الايمان دا دا وجه لپاره چې بیا چونکه امر ده امنو تلب او تلبو دا غول مطلوب غیر حاصل وخت تلب او اترجی یا ایها الذین امنو صحیح څنګه ایمان حاصل نکره ول دوی د آیاته مخک ځماله دغه صحيح یا به اغه دي ایمان یی مان دلته محمدی مان ان الت تورات سره ان الت سره چې دک خبر حاصل شي چې مطلوب وقت طلب غیر حاصلوږي ورنه بیا به دک اعتراض اغه لازمی دی نو دک خبر دی کی ها ده ان کاله طلبه انشات طلبوی استدامه مطلوبو موارد مطلوبو غیر حاصلوږي وقت الطلبه غیر حاصل په وخت الطلبه کله نه طلبه حاصل د درجې انتداء او بنتركيدو دغه حاصل نه فلاستعمل <سؤال> سيء الطلب <سؤال> لبطل بن حاصل كسري استعمال نشي سيادت طلب د بطل بن حاصل لپاره انتبه اجرا وه علامه کی بیا به ممتدده اجرا د لپ معنی حقيقيہ معنی نو لکه مثال مادر کو اوس عاملې تقبل معنی باندې هسته نشي متلکی ایمان مقترغله نه متلکی ایمان په معنی هسته نشي صحیح څنګه سکيت به سره لګه نو کيادت ويتولد منها اوجابه التذاكي بي منها ددك دا سيغلا بحسب الكرائن ما يناسب المكان بيذاكي وما ما يناسب المكان شيك مناسب بالمكان ويناسب المكان وبحسب الكرائن والواعوه كثيرا همم لفظ الموضوع البعض ما غزير رواهني فخبل ورساله ايشو بس يتمالتي شتا ذكرت شي وأنواعوا هو الطلب، كثيرة وأنواع الطلب من منها التمني دا دا. هو من الر chefs؟ المت même التمني تونف هو الطلب وحصول الطلب على سبيل المحبة على سبيل المحبة محبة jujt على, على سبيل المحبة هذا القلب عدد الحاصل هو المinander إنّ انتقعد حصول طلباته و دا محبت سر محبت وی دی تولی کی او پتري کې د محبت باندې چې ستاسو د کشش سره محبت وي ندي تویل کیږي چې تمنا او تمنوته وي ولظ الموزو له او لفظ موزو عادت دي د طرف لته لفظ موزو چې کم د معنی د تمندي د طرف نه شي لته ادال پس موعود الپس ما کې ماتنوې چې الپس کم الپس دي استماري کې نه ادال پس وَلَا يُشْتَرَتُ اِمْكَانَ تَمَنِّي بِخْلَافِ تَرَجِي تَقُولَ لَيْتَ الشَّبَامِ يَعُودُ وَلَا تَقُولَ عَلَّهُ يَعُودُ یا تَرَجِدًا یا تَمَنِّنًا یا تَرَجِدًا نو تَمَنَّا کی ایکو میلے او لیتا کی میلے کیگی کی شاید صحیح شو شاید لپس میلے کی نو تَرَجِي او تَمَنِّن کی پر نو تمنی په هغه صورت کې راځي چې متمنه اغدو ممکنات نه ني د ممکنات را نو ام راځي او کده ممکنات نه وینو ام راځي صحیح شه چې د ممکنات نه وینو راځي کو چې د ممکنات نه ني دا ورلا ش... نه صحیح شه کده ممکنات نه یو کده غیر ممکنات نه اغه ټول لپاره راځي تمنه کو تاسو جرالي واپس نراتل ممکن نه کڼه داسه څوک شویل چې هغه بډا شي بیا ځوان شي شي دې پر بځا ومه وروګي نه شي په ټول دنیا کې نه دي شي زه بیا سره ځوان کیږم دا څه ویل شي چې لته شباب یاعود کاش چې دا ځواني واپس رااله بیا مینه کارامل کړو اوس دا ممکن نه دی وایلی شي اکه یو شی ممکن دی نو دا که لپاره مستملي کیږي ترجي په لمن کې دا ته ولا ته ولا کووله ته یعود شاید چیزوانی واپس راشي نشي راته صحیح شګه نو به هر حال تمننی کې مطلب کار ممکن و کوه ناممکن نو دا ارته تلل د حصول د طریقې د محبت دغه تمنا کول شي ترجي کې چې ممکن وکول شي چې ناممکن ني نشي کولې صحیح شګه نو لعل السلطان يكرمني لعل, لعل, لعل السلطان ده سيكره لممكناتنا ده داير شيء ودا مشي له شيء لعل الشباب يعود لعل السلطان يكرمني لعل الشباب يعود دوال سيدي, سيدي لعل السلطان ليت الشباب يعود اوه ليت السلطان يكرمني دوال سيدي اذن السلطان يكرمني لده ودا ویلایشت تر دې امکان المتمنى شرط نه دی کا امکان د متمنه شي چې تمنه کې چه دي ممکن خلاب ترجیبه نه د امکان شرط ته کول الشباب يعود نه ممکن شي کې تمنه کولی شي دا ویل شي ولا تقول تنشئ للعله يعود شاید چیز واني واپس ولیکن اذا كان المتمنى ممکن جي ول لا يقولا لقد توقن وتمعيه في وقوعه والا لسار ترج بیا بل ته خبريات ساده شي او تم تا او تم لکه کوم شي تمنه تک توکو او تم ني کديو شي ست او تم د حصول وي نو د ترجي د بياده تمنينه له او تم زالب پرکو وکړل که لکه مسل مثلا تم او وینو کو تبلګیان وې کړه تم بابا نکړو نکړو تم دا دلکه ستاسو مثلا بار ناراضي نو یو ته یار چې ستاسو بالکل لا نه ستاسو او تر یار کمال یو غړې د غړې محبت دې غړې نه ته ملوشي ا او کې راغی آتا له غړې او دا وای چې راله دا ستنه ته منروه کو توقوقه ته منروه راکې خو اوس او بیا ساعت ته حل شي صحیح نو بیا سینې دې کې ست توقوقه تما ود دې کې بیا ته دا ویلې له طلب از استعمالو لري نشي ټول استا توقع او طمغ صحیح څنګه یو استاد او یو شاګرد نو تمسته یې بده ته خبر کوم شاګرد وروټه رااله وی کتل له استاد کي ویته او کتل له کوم لکه کتل له کوټره رااله پتوی کې هو د بچي وې دا وړ دي د زما تمه وا او تمه سې نده هغه طالب اورټه واغسته او روان شي او بیا چې واپس د سې پور له بیا راځي چې واپس راځي بیا وګړا هغه به دل پتوی بچي چې زکه فرما چې تا واپس وړه د زما تمه ختم شه اوس چې تار دامه د بلاته مې شه حاصل شه او مخ کې د ما په نظر کې تیلې چې دې روټه راډي هغه وروسته طالب مو خو یې ارپکاري پرګ باندې پوښي یو یو سره تمنا کوي نو تمنا سره دی او د د طلب د حصول په طریقې د محبت سره د اغي د حصول طلب کوي او تمنا ور سره توکو ور سره نه او که تمنا توکو ور سره وي جوړ شي ترجی جوړ شي پرګ باندې پوښي کې او تمه دکته دا به مسو کوي دا ټول تميحه اې څه لا بتمه ولا ورکوي که دا غشيره نه ده په خطای او چې تم دی ول <سؤال> نی ورکړو راځي لا एकदाبه ترلاسه نشي خوشاله تم ورکول د خکر نه دي نه دی ولكن کان المتمنى متمنى شي چې تمنه کولی شی ممکن نه ممکني وي واجبو بیا ورسره دا شرطم واجب دي الله یکون لک استارہ پر تعلق کو تبعیت نہیں پہ حکومت اگے کی چڑا واقع بھی صحیح صحیح ہے والا اوکتم اعیت اور توقعی لا شاید چے اپ کاس بیانې کاس سورہ حویل کراله پې شہد د دې شمو او د دې سره راړې بیا اغال پاز استعمالي وقته تملى به هل له هل له من شفیع انه یو شعلم الله شفیع لها تمنا لره کې کله کله په هلسرم کول شي استفهامي لپاره سره کول شي دا یو نقطه ذکر پې هل من شفیع چې دې تبته چې زماده پرsubprocess فارس نکي توقع تنه نشتہ اور شان فرادی لپاره د دغشت نه لید امکان او د ادم امکان نده وای چې هل من شفیع لید په معنا لیت من شفیع لید که چې زما د پر سوک شپارس کون کې نده پر د است ملي نقطه ته بقای وای وقته تحملنا بهل هل من شفیع حص یعرب اغه ځکه چې د تطی الله شفیع علی حجدا پر سوک شپارس کون کې چې شتا مو معنی ده الله حین یمتل او حملو څکه دا په معنا دی. ده استفهام باندې حمل کول سي سي نه دي څکه دي هچانه تاسو پوس نه رایګنه ظاهر خبر ده خبر ځان سره کوي او ځان سره لګيالي ځان رسو ته پوس نه نه کوي صاحب رحم زين حصول الجزم بین انتفاع هیڅ کہ حصول الجزم د یقین نه ده په انتفاع ده شفي باندې شي شفرس کوونکی نشته ولخت ته تتبلي بهل ولعذور علتا اوس دا نقطه ذکر کوي نو دے د اگه دا پارا نکتہ وائی ابراز المتبلہ لکن لکمال العنایت بحصول ہی پی صورت الممکنی لا جزم بیندفائی دا دا اگه دا پارا نکتہ دا نو اصل مسئلہ دا دا چھ کم مستفہم بھی دیوشی صلیت پا پوس کئی حضرم نو هغه یې کې دیتور واکی وی جزم وی دا په وګغونی سوي جزم یې چي دا پلان کې ومته جواب راکی په خپل مصطفیان کې جزم وی په متمنه کې تم او حکومت نه خبرم زه دا لګا نو ګویا کې د ده په لوم متمنه چې پای کې تمام نشتا له دې د شدت محبت توجنه په منځله د وګوې ګرځي په هغه لپاره لپس د سيستم استعمالي د هالو استعمالي خبرم زه ندکه مطلبشه ول نقطه ته تاملی نقطه ته تاملی کی تاحل سره او عدول ده لکه د لې ته اغه نقطه سره هو ابراز المتمنى اغه ظاهرهون دی ابراز اظهار قوی کی ظاهرهون د متمنه شدی د وجد کماله توجه له چده متکلم وسر مين ده وی حصوله د حصوله د شی سره په صورت د ممکن باندې الذي لا جنب بين انتفائه چې جنب نه پینتفاده اغه باندې په منزله د مستفهم او غرضی مستفهم داې په وصول باندې ځاځي دا خبر ختم وکړه چې تمنا به لو او کلا نکلا د تمنا به سره ټول شي ونفز سره نو دا د دې مجازي معنی ذکر کیږي د دې خپل د هل استفامیل معنی راکله د دې مجازي معنی ذکر کیږي کلا نکلا مجازي طور دا د هغه استعمالي نو دا بیا دېجزذا چې په نه سب سري چې کله شرتیې د تهو جزای په سرې په نه سب سره لکهطب لا لا تعتیې په تو حد د سانیسانه به وړ کې ف حد دثنی صی ش کاش چې راغلی سره د بح مباسه کلیوي خبره د را ځي ی دلته کې د ان دلیل پرې خبره دی چې دا شرتی نه ذکر ځکه د شر روسته مزاره منسوو کې کې مونکیږي منسوب کیجی؟ نا وکدیت او اللہ بلاه لاہو لاو تاتینی فتحدیسنی بالنسب على تگείری فا ان تحدیسنی با ف این ان دے نا النسب وکریمتو نسب کرین دا فا فان ان, فان فان فأن ان ان النسب فا ان نسب سیدشون فا ان فا انتو حدسنی فا اننا نصب چده قرونت اللہ کرینی دعالا اننا ناو چده لیس دعالا اصلی ها دا پا اختلا مانا اصلی شرطی بانده با لده از نائنسی بالمزاری زا کبنسوب نگر زی مزاری باداها رسط و نه بیزمار ان پیزمار دادا و انما تظورو اوضاهم از مرکولش ان بعض الاشیاء ستا رسط و دا اشیاء ستاونا والمناسب او دلتا کیا لکنورو لینا لی تداعا معناه للالي بلال علي بلال علي وللمناسبه حونا والتمني اذن تجي مناسب معناه شيدا تمني اش پک سجن شي دي استفهام جواب استفهام جواب تمني عارض صحیح شي کړه عارض کی تحزیز داخل شو امر او نهي او, او نفي صحیح شي کړه ذا شپک سجن شنو دا یو جديد د تحویر کې د په غرس کې داخله د دا دې وجه نوونه ګرځي د په اعتراض نه کېدل سجن خصوصي ودی قال السكاكي كان كان حروف التنديم كان حروف التنديم حروف التنديم والتحزيز لله حلا والله بقلب هاي حمله ولولا ولو ما منهما مركبتين معلا معلا وما المزيده للتزمين نهما ما التمليل تولد منه في الوازي التنديم له هل اكرمت زيدا وفي المضارع التحزيز هل تقوم هل تقوم لا توليو مثل ذي زين جوه خلاص حاصل معنا باندې وصره سره دې کوم زحد کوي بیا وکوه حضرت سقاکي سيدا خبر اکړل چې کوم حروف التنديم دي حروف التنديم تنديم چې کومه ته مخاطب ملامتکه ندامت کې غرضه او یا حروفی تحضیل دی اگر تا تیزی ور صحیح شکرن چه اگر حل لا دے او اللہ دے ندیو آئی گویا که دا دک دو حروفا او دک رنگ لولا ولوما صحیح شکر ماخوزتا منهما دا ماخوز دی دا حل او د لولا تاک حل لا اللا لولا تا سلور ماخوز دی دا دا حل او دو نا نا حل سرا لملئبنا سوا کنا حل لا شو لridge سرا ملئبنا شو یوزا کنا لاؤ ما شو اللہ سرا لملئبنا یوزا کنا سو لاؤ ما شو لاؤ سرا لملئبنا نلاو لا حل بoren اقنا نلاو ما آو حل لاکی حل لاکی دا حمزی سرا بیدر کا حل ایک منٹو دا خا او دن تکي لولا او لوماده حق دکې تریکې سره جوړ شو ادا کرانګې الا بکلب الحایه حمزتن دا خاص کې او غلا دا او د هل جوړ شو هل جوړ شو هل دا الله کیسنګ جوړ شد نه هانه سره جوړ شو همو ځا پداس لورو والا که حلاده ک علیحدہ ک علیحدہ ک لوما دے ک لاولا دے تا محسوس دد حل او دو لو یو خبر ور رکبتین معما والا هل مزیدتين کوم دای د دا اشاره شو چې دا 2 اور سره مزیدتين شو او دا, دا شي زینه جوړ شو ا جوم به شو غشو او دا جوړ شو صحیح شو چې کله حلا شلو بیا لا شو حمزه بدل شو دا, دا, شو. شو. دا خو ترکیب خبرو چی دا سنگلو شو او دکا انا ہوئی ویگه خبره خبرو زیادہ جزم او یکی نی ندا که دیشی ارک لیمه دے که اسلم براسی ها ارم دکا سی استعمال خبره خبرو زن درالا نو کعنا کی دا گویا که در شک خبره ده یکی خبره خبرو ندا او سو ورقسی د علت زکر کئی در دکا زنہ عبارت روالا مطن مطن لی تزمینی همان او دا غیطا وکی دے ل لتزمينهما مانا تمني نو اصل كي دا لتزمينهما مانا تمني إذا كداد والا متزمين دي معنى نسل ها کوم دعا لمته زميني معنا تمنيلره الکا هل اولاوتا ستيرني شو او داو دا دوا تیر شو کرا چې دا دواړه متضمنې معنا ده تمنيلره دا دواړه معنا ده تمنيلره سري متضمن دي چې دا دواړه معنا ده متضمن دي معنا تمن تمنيلره نظام مرکب د خبرې لپاره کړو چې د دینه کلمې په مازی ور داخله کې معنا د تندیم دی پیدا شي معنا د څه پیدا شي تندیم د معنا مده کولو دا د دې سره مرکب کړو حل دا دا. او لما کې معنا د تمنيده صحیح شغاله او جدار له الفاظ سره سیوا کړو دا د دې د پر سیوا کوه چې کلم د په مازی باندې داخشن معنا د دا تندیم پیدا شي او چې مضارع باندې داخشن معنا پیدا شي ته تحضيف پیدا شي عمرونه کوله نوزدہ حبر ذکر کی گوکشہ ہاں ہندکہ حبر نوو بیسی نشتہ گوکشہ مدلتا فرق سکاکی ویلی اللہ میں سکاکی کرنے حروب تندیم اگر کہ حروب تندیم چیئی حروب تندیم او تخزی سری چې سری فہو حلہ او اللہ دے خو الله سنگا جوڑ شیئی بکل حمزه الله اصلك هلا والله ولا لا ولا وما ادوات الشلول شو دا خبر دا قال من خبرك اني خبرك ان من ولو الاتالي للتملين محوز دې حل او لو لو دا سلو وروا چې کم حل او لو الته دې آغدي للتملچ دې دې فرض درځي التمل دې دې حال كون هما په حال کله دې دوالو کې مرکبته دی په حال کله حال كون هما په حال دوالو کې مرکبته دې دا حل اولو ځي شي دي ده الله او د ماسره نو ما په لو کې او لاکو لاو لا مزيده دې او دا لا او ما په کس دې زائد کړی دي لتزمي هما ځکه حل اولو دې لتزمین احمان دووجه دو کې که چې چه متزمین دیسوکو حل او لاؤ احمان زمین ریتی راجه دا علت دیوه دا مرکبته انده پلا او ری مرکب کشوی دی لتزمین احمان صحیشو؟ دا دا آگه علت دی دو دیوه لتزمین احمان الفاس دی زکم متزمین متکلم دا متزمین که مانا یا تبالیه دارا پتی که مانا رس پردا کی؟ عللت لكليه مركبتين والتزمين تزمين بالواقع تذ جعل الشيء بيذن الشيء غرزل ده جعل الشيء بيذن الشيء غرزل ده الشيء بل شيء ضمن مطرح كه پګېډګي تقول لك عربه يتبوا زمان الكتاب كذا وكذا دم كتاب متضمن قدوم درم بابوتا او اذا جعلته متضمن تلك الابواب هر كلمه تتک كتاب کدوم بابونه ان العارض ان العارض والمطلوبه بالحسب تركيب آز او مطلوب د ترکیب دا نه د کع او التزامه او التزام کولو د التزام کولو د دلا وجاله هل ولو اگر زول د هل او د لو د متضمن معنا تملي لرا خبره منداله ک ار شهدی ک معنا د تملي نشه کده کوچدا مرکب ک معنا تملي به کسی شي ایدا شي و معارض او مطلوب د دک کا ترکیب او د دک کا ترکیب د التزام کوله جهلا الله لو مال پیدا کو اگر زول د حل او د لوري چې د اسل ګره پر د استفهاب او د شرطي د ګرزول د متچدا د ولا متضمناتین شي معنا ده تمندلرا صحیح شه او د علت العلته دا څه شه علت ائنه ال... علت دا حروف مرکب ولیکړی شو چې مالا د تملید پیدا شي بالا تبللي د سرهپاره پیدا شي د ما د تبلله پیدا شي تنیم او ده دو د علتلت تینڅ خپلهپله چا دپارلت که کبت دپارهکن نه لطال ل دا چې پیدا شي سشی پیدا شي بال ماظتنديیم اوتندي و پاییل ول ل به دپاره روان دی لتلتزمین هذا باره چې د علتته د تزممین حال تزمین همد یعنی مقصود دارد ان لاز غرس شده به تزمین همد تزمین دا او لو نه چه ده متزمین شده تملل ليس ايفاده قبلی مقصود ده تملیس ربو نه بل بلکه مقصود دارد ای تولدا چی پیدایش منو ای مما تملید کما مولانا تملیلہ چه, دا دا چه او لو اياه دکا معنا ده تملیلہ چې پیداشي د کمانادو توبلې لر چې متضمن دي د حل اولو اياه د کمانادو تزم سلا توبلې لره لې تولد چې پیداشي په ماضي په ماضي کې چې شي پیداشي ا ترتیب معنا دا معنا متقوله د ترلیم ولا نه هله اکرم تزيد صحیح شو الیکو ولید اکرام دا زید کړي د ملامه تقول لپاره لوما اکرمتا لوما اکرمتا ولید اکرام کړي د علامه په دې معنا باندې لئتک اکرم ته کا شته دا وې کرامو کس دل ال جعل هدا دم الله ترک ال اکرام کس دل د پرد مقصد د دی هر ځولو د پر د پر لادم په ترک دو اکرام مالی یلاګه دک سهوبه چې کوم حروف د تمندي یا سه شې لئت او په دې داخلي نه کړه او اسم او خبر واړی کړه او په فين نشه داخلي ودا نور حروف سره مرکب شوم په فين باندې داخلي شوم په ماضی کې ته اودک نام نظامتیا والا تملي والا مال پیدا شو خو سره اقسام مختلفه ځله تدیمه صحیح شغله دک مال له تملي ته په ماضی کې پیدا شو او دا دا مقصود وسره تدیم ده نو دی علم اکرم ته والا مال اکرم ته کس دل الی جاء الی لا کرکل اکرام په المضارع لیتولد په المضارع او پیدا شي په مضارع کې التخزیز او تزی ور صحیح شو لو هل لا تقوم ولا ما تقوم تقول لك قل له دريجه على اعمالنا لا تقم كشتو او دريجه اي دکه او دريجه بدل تک مقصود معنا د توليو ده پردو کولو قصد الاله حسيه ال القيام بالقيامه والمذكور بالكتاب ليس عباره السقاكي دلد جكال السقاكي درست عبارت کله حروف التقديم ده السقاكي عبارت هو ده بدل کړي لیکن دی وای چې لکن حاصل له هغه حاصل کلا وی لیک دا غره کلام حاصل ده مطلب راغست دي وكول له تزمينهما ده وي دا مقولي اول له همازه ګربا مقولي اول د متن کې اولیت له لګل مخکې ولپس د مال تمل دي عرب مقولي سالده او فعل مقدر ده لتزمين المتكلم ايه هو معنى التمني اذا ده متكلم بادوال لفظه متضمن كاي معنى تمني لاجتفع هل او بلاغه التمني معنى فيداشي او ذا بهذا حاله ولا داخلي في جاء فعل مبني نبينا تنديم ولا معنى فيداشي وقوله للتزمين هما مصدر مضاف للتزمين مصدر مضاف لمفعول اول او مالت التملي لان و وقد في بعض النسخ او بعض النسخ دي لتزامل بهما لتزامل بهما ده الفاظ دي حالات التفاعل لي وهو لا يوافق وهو لا يوافق معنى كلام المبتع وده بتتدج معانا بيها الكلام المبتعصره مناسبه نعم و ان ذكر هذا بلفظ كان الا عدم الكذب بذلك و يدعك انك جوه كده انت دي نقول شيء دي مطلبنا کې د شي کلماتو به راسه وي صحیح شد پخته کوو چې د ټند له لوري ریورسر ضروري وي په شي په 12 بس یاد وکړی واجبیا بس کو وکد یتملل بالعله وقل لك لتملا کلشي په چا سره فبل عله سره شي کېدو ترجي کېدا د پته اوله جرات شکل له کلا د ترجیع قضایی باندې مانره توبنیو مراد کولشی اغستشي مجازي تور ها د بیا د تاکه حکم ور کولشی چې کوم حکم نسه ده ته خل له حکم دا په ممکناتو کې له ممکناتو دواړو کې راضي او بیا دوم راقدرکار ده چې نه دي کوم جواب راځینو او په ازمار د ان سره راضي او په منسوبې مزارب منسوب راضي ودايه وقت يتملى بالعله وكل كل تملي كلش له وليته وكلش بيه يتخقم في جوابيه بس من كلش بجواب ديكي مزارع ازمر ان سرا نح العلي حجه المرجوع لبعد المرجوع عن الحصول اصل كده دي تخبرك كده بالعلل سرول دكتور ذكر كده لا لا كده هو ده الشيء ده سر ده امكان لا كده ممكنات لا. شرط هي ممكنات لا لا بدلته كده متمنن شند مرجو ده الشيء بعد المرجود ده يعني ام دي ليه عباره عن ولدي وجلعد له تخصص استمالي لا الا بوذ عليه الحصول له حصول دیر لره ده امید ولدي وجلعد له تخصص لا الا استعماله كالعله كتصويج جنا بو كرات الله ها لك حجد مثال كسوال جي الحصول و لي الحصول عليه وندوای لبعد المرجوع انه دالتا په لعل بمانه د لته زکه استشیل المرجوع له چکه شی مرجوده لو دسه شيره مرجو بغد على الحصول له مرجو چې د کوم شی امید لرشي دا بعید در سره الحصول او په به او پدی بعد سره یشبه المحالات والممكنات التي لا تماعي ده له پدی مشابهت سره شلشه کوم تمل له کولی شي د بعید په دې مشابه شه د محلات او د ممکرات سره چې ګوې کې دې کې تمایید د دې پوکو کېړو شته دی چې تبایت پرهاتم شلاګره پرګلې د استعمالي کړې له تعالی معنا استعمالېږي دلته علامه معنا دلته شو تو په فرد تولد به له مال التبلي دلته کې پیدایشي معنا د تملي چې شي شي بعيد الحصول بعيد الحصول پرعل له ترضي وکړه لکل علم استعمال په خلاله کې بالکل شي نه مو نو دال استعمال په شي ته دي خبرې درته چې دا شی ان دې هي څه شه دي بای ته دک بوغ د وجلات چې او صحیح شهر او دلته متملک تنعیت نه کړه لکه هغه کې تنعیت نه دي کېدې کې بعد یو ډول کوم شابهت پیدا شه چې کوم پیدا شي نو بیا د لته په ځای لا په ځانت په کې او دا نړۍ ኣብي ولا تر څه شي شو نو له وروستګو لا د نړۍ